Розділ І Із кожного життя має витекти трохи крові. На жаль, таке право знову випало мені. І я відчув, що витекло її не так уже й мало. Скоршившись, я лежав на правому боці, стискаючи руками живіт. Увесь я змок від крові, що струминками витікала з черева. Розрізаний зліва, просто над лінією талії, почувався як випадково розірваний конверт. Саме такі відчуття охопили мене, щойно й отямився. І спершу подумав, на що він чекає. Вочевидь, куп де грас, відкладено, чому? Куп де грас, удар, милосердя, французька. Удар, що має на меті добити суперника, аби він не страждав, стікаючи кров'ю. Я розплющив очі. Скільки б там часу не минуло, а моєму зору вистачило, щоб пристосуватися до темряви. Повернувши голову, я нікого не побачив у кімнаті. Однак трапилося щось дивне. І я ніяк не міг збагнути, що саме. Заплющивши очі, я знов дозволив голові впасти на матрац. Щось здавалося хибним і правильним водночас. Матрац. Так, я лежав у власному ліжку. Але дуже сумнівався, що міг дістатися сюди без сторонньої допомоги. Але ж це абсурдно – штрикати ножем, а потім допомагати лягти на ліжко. Моє ліжко. Так, це справді моє ліжко, і водночас не моє. Я міцно заплющив очі, заскриготав зубами. Нічого не розумію. Я знав, що внаслідок шоку не можу адекватно мислити, та й кров, що заливала кишки і розхлюпувалася навколо, навряд чи сприяла цьому. Спробував змусити себе міркувати логічно. Непросто. Моє ліжко. Перш ніж усвідомити всю повноту навколишнього буття, людина відчуває, чи в своєму ліжку прокинулась. Я так, але... Потамував у себе величезне бажання чхнути, бо відчував, що це розірве мене навпіл. Стиснувши ніздрі, коротко, хапливо дихав через рот. На смак, запах і дотик я відчував навколо себе пил. Напад чхання минув, і я розплющив очі. А тоді збагнув, де перебуваю. Не розумів чому і як опинився тут, але точно знав, що лежу в місці, яке ніколи не сподівався побачити знову. Опустивши праву руку, обперся на неї, щоб підвестися. Я лежав у спальні власного будинку, старого. Це місце належало мені в ті часи, коли я був в Карлом Корі. Я повернувся в тінь, сповнений пилу світ. Ліжко не складали, відколи я востаннє спав у ньому понад п'ять років тому. Я чудово знав, у якому стані будинок, адже зазирав сюди лише кілька тижнів тому». Я ще трішки піднявся, ковзнув ногами з краю ліжка на підлогу. Тоді знову зігнувся навпіл і нарешті сів. Погано. Новий напад тимчасово мені не загрожував, але я розумів, що потребую зараз не лише безпеки. Мені потрібна буде допомога, а сам собі надати її я не міг. Я навіть не був певен, чи довго зможу лишитися притями, тож потрібно вилазити з ліжка і виходити на вулицю. Телефон відрізали, а найближчий будинок стояв далеченько. Мені потрібно як мінімум дістатися до дороги. Я похмуро пригадав, що обрав колись саме цю місцину через те, що рух на цій дорозі не надто жвавий. Люблю самотність, принаймні вряди години. Правицею я схопив найближчу подушку і стягнув з неї напірник. Спробував скласти його, але марно тож просто зіжмакав і запхав під сорочку, притиснувши до рани. А тоді трішки посидів, притискаючи тампон. Це потребувало колосальної напруги, мені навіть вдихнути глибоко було боляче. Але небавом підтягнув до себе іншу подушку і, затиснувши її між ногами, стягнув пошивку. Я хотів помахати напірником водіям, котрі проїжджатимуть мимо, адже вбрання моє було як завжди темним. Але перш ніж причепити до пояса підголівник, я збентежився його поведінкою. Випустив тканину, тож вона, позбавлена підтримки, почала падати. От тільки рухалася подушка надзвичайно повільно, як у вісні. Тоді я пригадав, як падали ключі біля моєї кімнати. Пригадав, як не невмисно обігнав рендома, піднімаючись сходами. А тоді подумав про фіонені слова стосовно судного каменя що досі висів у мене на шиї та пульсував у ритмі мого болю. Можливо, саме він і врятував мені життя, принаймні, на певний час. Так, певне і є, якщо висновки Фіо неправильні. Певно, коли нападник ударив, саме колон дав мені кілька секунд, щоб повернутися і виставити вперед руку. Можливо, саме він якимось чином посприяв моєму негайному перенесенню. Але я подумаю про це потім, якщо мені вдасться встановити довготермінові стосунки з майбутнім. Поки що прикрасу потрібно зняти. У тому разі, якщо Фіона мала слушність у своїх страхах, і рухатися далі. Я причепив до пояса другий напірник і спробував встати, тримаючись за ліжко. От лихо! Тіло пронизав не біль, і голова пішла обертом. Я опустився на підлогу, боячись знепритомніти дорогою вниз. Спустився. Відпочив, а тоді повільно поповз. Як пригадував, парадні двері забито цвяхами. Гаразд, тоді курс на чорний хід. Я доповз до виходу зі спальні і зупинився, притулившись до одвірка. Доки відпочивав, зняв із шиї судний камінь і намотав його ланцюжок на зап'ястя. Потрібно було десь його сховати, а сейф у робочому кабінеті надто далеко. Крім того, я здогадувався, що залишаю по собі кривавий слід. Будь-хто, потрапивши сюди, зможе пройти цим слідом і з цікавості зазирнути всередину та дістати гарненьку штучку. А часу й енергії мені бракувало. Мені вдалося пройти ще далі. Щоб відчинити задні двері, довелося підвестись і напружитися. Перш ніж зробити це, я не відпочив, і в цьому полягала моя помилка. Отямившись, зрозумів, що лежу на порозі. Ніч була холодною, а небо вкривали хмари. Лютий вітер дранчав гілками над терасою. Кілька крапель вологи впали на зворотній бік моєї долоні. Припіднявшись, я поповз далі. Снігу випало на два дюйми. Крижане повітря допомогло очуняти. У нападі раптової паніки я збагнув, наскільки ж затуманеною була моя свідомість на шляху зі спальні на вулицю. Я ж міг будь-якої миті знепритомніти, Рушив до дальнього кутка будинку – Відхилившись від курсу лише для того, щоб сягнути купу компосту, де й заховав камінь, прикривши грудою спресованої сухої трави. Накидавши зверху снігу, ступив далі. Повернувши за ріг будинку, я сховався від нещадного вітру і рушив далі пологим схилом. Дійшов до фасаду і знову відпочив. Промчала машина, блимнувши задніми фарами. То був єдиний автомобіль у полі зору. Крижинки обпікали обличчя, коли я пішов далі. Коліна стали вологими і боліли від холоду. Мій двір спускався вниз, м'яко, а потім різко спадаючи до поближньої дороги. За сотню ярдів праворуч розпочинався крутий схил, перед яким водії зазвичай гальмують. Мені здалося, що це дасть мені змогу побути на кілька секунд довше у світлі фар водіїв, які звідти їдуть. Це була одна з тих рятівних дрібничок, за які мозок чіпляється завжди, коли все стає дуже погано. Такий собі аспірин для відчуттів. Тричі спиняючись перепочити, я дійшов до тієї дороги і переліз через велику каменюку, де було написано номер мого будинку. Сівши на неї, притулився до крижаної стінки. Витягнув напірник від другої подушки і поклав його на коліна. Я зачекав. Знав, що мозок затуманився. Підозрюю я тоді безліч разів, то поринав у безтяму, то виринав із неї. Щоразу, коли ловив себе на цьому, намагався навіяти порядок власним думкам, оцінити, що трапилося в контексті останніх подій, і вжити заходів безпеки. Однак попередні зусилля виявилися надзвичайно важким. Було надто складно думати про щось за межами безпосередніх обставин. Неначе осяяння проняло мене свідомістю думкою. А козирі ж досі зі мною. Я можу зв'язатися із кимось із Амбера, щоб мене перенесли назад. Але з ким? Я не настільки отопів, аби не розуміти, що можу натрапити на того, хто спричинив такий мій стан. Варто ризикнути чи випробувати долю тут. І все ж рендом або джерел. Мені здалося, що я почув удалені слабкий гуркіт машини. Ревіння вітру і пульсація артерії притуплювали в мені чуття. Повернувши голову, я зосередився. Удалені. Знову. Так, це двигун. Я приготувався помахати хустинкою. Навіть тоді моя свідомість плавала. Спала на думку, що я, можливо, не зможу достатньо зосередитися, щоб керувати козирями. Звук наростав. Я підняв тканину. Кілька секунд по тому праворуч по дорозі спалахнуло світло. Я відразу ж побачив автомобіль на вершині пагорба. Він зник з мого поля зору, коли спустився в западину і знову виранув, щойно піднявшись. У світлі фар спалахували сніжинки. Коли машина наблизилась до схилу, я взявся розмахувати імпровізованим прапором. Точно потрапив у світло фар, тож водій просто не міг не помітити мене. Однак чоловік у седані новесенької моделі з жінкою на пасажирському сидінні байдуже проїхав мимо. Жінка озирнулася і глянула на мене, але водій навіть не сповільнив рух. За кілька хвилин з'явилася інша машина, трішки старша. За кермом жінка пасажирів не було. Вона сповільнилася, але тільки на мить певно, їй не сподобався мій вигляд. Додавши газу, вона помчала геть. Я згорбився і притулився до каменя. Хто-хто, а принц Амбера точно не має права дорікати людям за відсутність братніх почуттів щодо подібних себе. Принаймні, зі серйозним виразом обличчя. А реготати надто боляче. Без сили, концентрації і можливості вирухнутися від моєї влади над тінями не було жодної користі. Я вирішив, що точно скористався днею, аби дістатися в якусь тепломісцину. Запитував себе, чи зможу видертися схилом назад до купи компосту. Досі мені не спадало на думку змінити за допомогою каменя погоду. Можливо, це з мене вб'є, і все ж. Я похитав головою. Моя свідомість вислизала, провалюючись у сон. Але я мав не заснути. Невже це ще одна машина? Можливо. Я спробував підняти напірник, але впустив його. Коли нахилився вперед, щоб підняти тканину, то просто на мить поклав голову на коліна. «Дейдра! Я покличу любу сестру. Якщо ніхто не допоможе мені, Дейдра точно допоможе. Витягну її козир і покличу. За хвилинку, якби ж тільки вона не була мені сестрою, потрібно відпочити. Я паскуда, але не дурень. А коли відпочиваю, мене навіть інколи гризуть докорі сумління. За дещо. Якби ж тут було тепліше». Але коли зігнешся, не так уже й погано, то була машина. Я хотів підняти голову, однак відчув, що не зможу. Все одно це не зробить мене помітнішим, вирішив. Я відчув, як світло торкнулося моїх повік і долинуло ревіння двигуна. Зараз він ані наближався, ані від'їжджав, просто монотонне ревіння. А тоді пролунав крик. Дверцята авто склацанням відчинилися і зачинилися. Я знав, що можу розплющити очі, але мені не хотілося цього робити. Боявся, що побачу лише темряву і порожню дорогу, а звуки розвіються у завиванні вітру і пульсації артерій. Краще зберегти те, що маю, ніж ризикувати. «Гей, що трапилося? Ви поранені?» «Кроки! Справжні!» Розплющивши очі, я знову примусив себе підвестися. «Корі, господи, це ж ти!» Я видавив посмішку, кивнув і мало не впав. «Це я, Білий, як у тебе справи?» «Що трапилося?» «Мене поранено. Доволі сильно потрібен лікар. Можеш йти, якщо я допоможу, чи тебе понести?» «Спробуємо йти», – відповів я. А він поставив мене на ноги, і я на нього перся. Ми рушили до його машини. Я пригадую лише кілька перших кроків».